Тоді він хрипко гукнув дідухові. «Ей, штандартенфюрере, де ви? Підсобіть! Ви тут вже призвичаєлись? Удвох буде веселіше!» Дідух міцно тримав її ноги, а Гейдріх гвалтував. Потім вони помінялися. Потім пили шнапс, який приніс есесівець-охоронець. А відтак знову з реготом накинулися на неї. Остаточно втративши людську подобу, п'яний дідух вигукував огидним голосом Може, поскаржитись на нас баронові Фрекен, чи доктору Гебельсу, чи своєму колезі, найголовнішому в рейху бакалавру мистецтву, а найкраще самому Бандері. Вони так і позасинали п'яні і смердючі, зі спущеними галіфе. І зоряна виборсалася була з під них. Однак до камери раптом увірвалися двоє охоронців. Допомогли Гейдріху і Дідуху вдягнутися і вийти. Повернулися і з Реготом продовжили тортури. Потім покликали ще двох охоронців. І тільки тут вона знепритомніла. Хоч молила про це Бога давно. Берлін, Липень. 1941 року. Відріздва Христового. Гітлер бігав своїм величезним кабінетом, розмахував руками, щось вигукував, а Гімлер і Розенберг повертали голови то вліво, то вправо. Як глядачі на тенісному корті, з незмінною своєю іронією подумав Розенберг. «Ось до чого призвів ваш лібералізм, Альфреде!» – кинув йому Гітлер. «Прошу доповісти подробиці цього ганебного інциденту!» «Так, мій фюрере!» – слухняно нахилив голову Розенберг, розкрив папку і почав доповідати. 30 червня організація українських націоналістів виголосила у Львові «У Лембергу! фальцетом вигукнув Гітлер. «У Лембергу! Запам'ятайте це на все життя, Альфреде?» «Так, мій фюрере, у Лембергу виголосила суверенну українську державу і заумер, чекаючи на черговий вибух. Однак Гітлер несподівано сів у фотель і жестом запросив сісти і їх. «Мій фюрере, нерішуче сказав Розенберг. У своєму акті вони написали «Слава героїчній німецькій армії і фюрерові Адольфу Гітлеру! Україна для українців! Геть від Москви! Геть з чужою владою на українській землі! Будуймо свою самостійну українську державу!» А хто очолив цю «Державу!» – зовсім тихо спитав Гітлер. «Президент Левицький, прем'єр Стецько, а також...» «І тільки тепер новий вибух». «Негайно всіх у табір!» «Мій фюрере!» – несміливо почав Гімлер. «Потрібне якесь обґрунтування?» «Ми брали на себе певні зобов'язання». «Неодмінно потрібно обґрунтування, Генріх!» – несподівано погодився Гітлер. «Як можна без обґрунтування?» Розенберг спритно вихопив з папки інший аркуш паперу і обережно вимовив. «Я підготував меморандум мій фюрера». «От і чудово! Альфреди, читайте!» Гітлер відкинувся на спинку фотелю. Розенберг почав обережно читати після кожної фрази, чекаючи вибуху. «Германський народ прийшов на схід як окупант. Галіція приєднана до Рейху. Вона стає п'ятим дистриктом генерал-губернаторства». Пауза. Але Гітлер сидить мовчки, заплющивши очі. Ніяких окремих прав населення дистрикту, зокрема українці, не матимуть. Знову пауза. І знову тиша. Національна рада є неприпустимим у германській дійсності тілом.